ספר צפניה פרק א' דבר אדוני, אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה, בן אמריה בן חזקיה, בימי יאשיהו בן עמון, מלך יהודה. אסוף אסף קול מעל פני האדמה, נאום אדוני. אסף אדם ובהימה, אסף עוף השמים ודגי הים.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 ואת הנסוגים מאחרי אדוני, ואשר לא ביקשו את אדוני ולא דרשוהו. חס מפני אדוני אלוהים, כי קרוב יום אדוני, כי הכין אדוני זבח הקדיש כרועיו. והיה ביום זבח אדוני, ופקדתי על השרים ועל בני המלך, ועל כל הלובשים מלבוש נוכרי, ופקדתי על כל הדולג על המפתן ביום ההוא, הממלאים בית אדוניהם חמס ומרמה. והיה ביום ההוא נאום אדוני, קול צעקה משאר הדגים, ויללה מן המשנה, ושבר גדול מהגבעות. הילילו יושבי המכתש, כי נדמה כל עם כנען, נכרתו, קול נטילי חשף. והיה בעת ההיא, אחפש את ירושלים בנרות, ופקדתי על האנשים, הכופאים על שמריהם, האומרים בלבבם, לא ייטיב אדוני ולא ירע. והיה חילם למשיסה, ובתיהם לשממה, ובנו בתים, ולא ישבו, ונטעו חרמים, ולא ישתו את יינם. קרוב יום אדוני הגדול, קרוב ומהר מאוד.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 כי לאדוני חטאו, ושופח דמם כעפר, ולחומם כגללים. גם כספם, גם זחבם, לא יוכל להצילם, ביום עברת אדוני, ובאש קנאתו תאכל כל הארץ, כי כלה אך נבהלה יעשה את כל יושבי הארץ.